Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, wa men tëbihahum bi ihsan ila Jumiddin. Allah në madhruvër e falënderojmë, për e ti ndim dhe falër e kërkojmë, lavdatët dhe bekimet e Allahu të qofshëm bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mi familënët i mbishokët dhe gjithët atë që ndjekin rukën e tyre, dhe në ditë në fundë të kësa i bote. Të ndëru lëzër, nga java e kaluar, kemi filluar me të rejtu një vargë ajetësh me të cilat përmendan cilësit e njerëzëve të mirë. Dhe pa dëshëmë se qëlimi dhe synimi i gjdo njeri ju duhet jetë të bëhet i mirë. Mi për ju jo të bëhet i mirë si pas tekeve të ti, por të bëhet i mirë si pas asaj që kryuësit ti e ka kërku. Andaj ne bëhem i të mirë atërë kër ne i përshtatëm i udhëzimeve kur anore. Ne bëhem i të mirë atërë kër ne i ndjekim rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Për këtë arsye edhe, Zotë Gjella Gjellalu, në fillim të shpalosjes së cilsive të njerëzve të mirë, e ka përmanu se ata janë i badur rrahman. Ata janë rabt e të gjithë më shershme. Ata janë rabt të Allahotë të nënshtruar Allahut dhe përshka këtë këti nështimin dhe Allahut janë bërët mirë. E si manifestohet njetën e për ditëshme kë nënshtrimi të turi nënë dhe Allahut është shpalosor në jetët në vijem përmes cilësive të nërshme që Allah u Gjellë e Gjellalu i ka përmen në këto ajete. Ne një, një avn e kaluar kemi të tëtuar vetëm pjesën që ka të bëjme rabët atë e në rabët zotit të mu. Mirë pa Allah u Gj Kër e ka bashkanëgjit këtë robnit të këtyre, nda i Zotë Gjellë Gjellë Hu, e ka bërë duke bashkanëgjitë me njën nga amnat më të bukur të ti, o ibadur Rahman, rab të ati qështë i gjithë mëshirë shumë, janë këta më radhër. E pse Allahu Gjellë Hu e ka bashkanëgjit me amneti e Rahman, së ka thonë e rab të Zotit për shambull, të e rab të Zotit, a të e rab të Allahut, mirë për ka bashkanëgjit me mëshirë, Raptët e gjithë mshirë shmet janë këta. Përshka këse të më dërullo dërë, këtë mirësi që ata e kanë arritë, këtë nivel që ata e kanë arritë, këto cilësi që ata i kanë përvecu me lena Allah Gjallahu Ala, janë rahmeti Allah nda i tyne. Janë mshirë e zote Gjallahu. Pra ndaj, na du të kështu me i kuptu uzimët e Koronit. Ne për më botë mirë, Duhet mi marr mësimet nga fjala e Zotit. E fjala e Zotit është mëshirë për ne. Nga sa ai që fiton nga mësimet e Allahut dhe i përvicën dhe i përvecën cilësitë e njerëzve të mirë që Allah i ka përmend, këtë anë të mbushurohet. Duke tani ata që emeritojnë rahmetin Allahot e Allahut te barekuta. Prandaj ne jemi ulzuar me më mëshirin e Allahut. Allahu ka mëshiruar dhe kanë e ka kursynga dënimi dhe rruga e keqja andaj ka udhëzuar. Dallë pse ndarja e kësaj mëshire nuk është e rastësishme. Nuk është tek ashtu. E bën Zoti që Leola mbi bazën e dijes së tij, të gjithë përfshirshme dhe dijes së tij absolute. Mirëpo ne duhet të kuptojse, udhëzimi jon, përpjekja jon për të bërë më të mirë është pikrisht, për të thënë, tendencë dhe përpjekje me e fitu Rahmetinë Allahu të vare kohë ta Në vërdimësi pas e Allahu flatë kushion këta El edhine jem shune Anel ardi hauna Rapt e Allahu mir, të mirë Njerëz e mirë Janë ata të cilët Kur ecin në nbi si përfaqën e tokës Kur ecin mes njerëz dhe Ecin të qetë Që kanë në kupton ecin të qetë Do të ecin me modesti, ecin pa mëndje madhësi, ecin me së njerëzve duke mos shka këtu dëmë, duke mos shka këtu të këqia, duke mos shka këtu shkatërime. Edhe ecja tyre është treguës i besimit e tyre. Do të të shikoni Allahu Gjellegjer në këta jetë, kër i përmen njerës të mirë, thotë se ecja tyre fletë kushënë ata. Do njerëz nuk kanë më fol kush janë. Sjellja e tyne, ectja e tyne, ndaja e tyne kaqzon kush janë këta njerëz ata. Ka njerëz dikush hithë këndët me fol. Mënyra se si ai sillet, mënyra se si ai ec, lëvizmësia e siers tregon kush është ai. Ecia është shumë e rëndësishme. Ka njerëz që ecin, domethënë me një mburrje të pavend, me ndjmallsi bezdisësh, qetësuese, të panevojshme nga të smojnë të tjerët, lëndojnë të tjerët, në nëshmojnë të tjerët, këta nuk janë njërë së mirë. E njëri mirë, Allah o thotë, është taj që, kur të ecë, heç pa folaj, adres e mirësi së ti, të reguas i formimit të tjeshtë, ecë si ati. Kjo nuk nëmë kuptan të ndërullat zërë, që njëri me ecë, i thyj me i shkret, jo? E i së drajt, ecë mirë, mirë po ecë qëtë. Non, jo, jo që a, a, me të rekë vëmendin e të gjithë që kushëtuar dhe e dini jo. Kushëtuar, njëri thjesht. Andaj, ka qenë duke najtë një ditë një varë fërë në rrungë edhe ka kalu një prej si madhë dhe jasë e kohë. Edhe kësë kallë visë dhe një, për. edhe ati ka bu përshripe, unë e kaluve kësë livritja dhe. E pasta ju krysa, a e din të kushëja mune, e thaë. Ta di kush je ti apo? Tha ti e dhani gjrozhdhë që poet ke më bën gjrozhdhë, çu ky e tha tjetër. No, Ngon nuk e përmendim me emën, ndoshta as nuk e njeftë fora. Po çka më rënd si kush je ti apo? Nëse ti kërkon detyrush dikush me kontrabioti, atërat ti e një gjrozhdhë. Respekti duhet t'jatë një nga njerëzve më të vjetë, nga njerëz të mëdhur, nga njerëzve që kanë ndikim të mirë tek njerëzit. Po, respekt, po Po, jo me më ndje mëllësi Jo në nënqvim Askush nuk ka drejtë kërkar me e përbuz Në kone o merit njëri drejtë Njëri drejtë o kone o meri, radiallano Drejtësia o merit Si u dhecë i asoj kuha E dhe sët e kësojdit e mësohët Do si një aspekt i rëndësishm i u dhecë Si të një venit që është ka mujtë në majtë në të kohë gjitha të svida, të lashe, të razira me drejtësi. Dhe sër ka qliru venet saktume, ka përhapë fërë në Zotit, ka dërgu atjen kryet ati venin njëri që i u dhejtë që shdojtë. E kërë ka qliru Egyptin, në kryet e Egyptin ka dërgu Amar i Ben Asin. Amar i Ben Asin një shok i afert, njëri mirë, i menë, i urt, i pejgamberit, sallallahu e sallamu. Kjo mazdekës për gëmëri të ali hisera ato, sëra. E dërgënë omeri, amrin. E atje në Egypt ishënë konë zënat, që njëherë në vjetë të bënë gara me kuaj. I shkonë një, një një një njërja shumë interesante. Kajtë i këshin pritët të njërja. Edhe, zhvilluën njërja dëmëhonë dhe në njërja merpjes, një njëri i rëndëmt nga koptë kop ka kanë krishtar, nuk jenë bo nga ta jenë metë krishtar, shumë krishterë, nuk kanë bë musliman. Disa nga ata janë më të krishterë, shumë gatë janë bë musliman, më po kanë më endëzot në Egjipt ka një pakicë krishtere. Si ka ditur kush më dhunë muslimane. Kan shumë natë ku më ditur, si kanë ditur, i kanë në me dëshirë. Endi kanë kishat në Egjipt, nuk ka kush ka çënësh, në xhami këtu, në, në kishë këtu. Se u kaprish kur kishat kurkosh, asë ka kërcnu kush besimin kur për muslimaneve për rëkon të mamë që është duhet. Marim pjesë në gara, shumë garus. Mirë për, dy garus për i me të mirë pëdalin atë. E kushë nga dy garus? Njeri këp i kryshter, tjetri, djali i u dhejëcit, halifës atë. Atë i shimsu gjithmon, apo që djali të madhe dhëtë në fitu optën. Që asu shimsu ata, njën kënë të rubnum. Edhe, më gara, këtë jali pak halajri, a gjami, dhe me thonë, edhe e zgatat, shtagon edhe i bjene ati që, me lëndu që këj pari me dalët. Edhe që është të bohët, edhe e ndijet shumë keq, e ndijet i zhgënyjëm, atë kuptim, na majtëm i me që ju bile kur vini, këni me nëreq, ama edhe ju për në rëhni se të të partë, e kështë të më radhë, Edhe i thojnë, jë më sugut ka dale, se këto e ka boj që këtë djale, ama këta së jënë kështu. E qëka me bo? Thot të të nëse dënë me mor hakun tënë, shko në Medina. A të jë është prisë i ty një, i parë i ty në Omeri. Anko u të po e kime pa që a bënaj. Po këmë pre të i muaj, unë e kushë jëmë, është njëri madhë. Thot shko të jëtje, edhe i me bëbët dëvët e në Medina, Medine, o meri njëri i thjesht, asë që a mu shësyni që kjo është, dhe më honë, o dheci si tëk, gjitha ti teritori. Meri po, dhe në kjo është pristë, që ka ka ndodhë, kështu, kështu ka ndodhë. Në regull, i dërgojnë letër të delegumi ti, Amri Benas, për të meni hera, si të vjen kje letër, ka i të punë, që ka i ki i lenë, me gjithë djallë vjen të onë e këto. P Ka mund që me pasë punë, ngaja tje, ka dalë që qohu bua, me një herët. Dhe, Amri, kur e merë letrën e kuptëm punën sërëzisht, nuk dinë që ka ka ndodhë realisht, edhe shkën me dinë me djallët. E Omeri tash i ka marë dy paltë në eja tëjë, edhe i thëtë, Omeri, rrëdjalanu, këti koptit. A që kjoj që e që të kara, thëtë po. Thëtë, qëla ka qënë shtaga që të kara, qëfar të rrështi u konë, qësia, që, sija, që, sija, thot, që, që Thot, tash që jo. Dhe ta një mërët është bërë i njeqë që kërë a e të jo, këtheja, dhe ajë të është i vjenë keqë, që është mja këthë i bura, e shë që i dulën fjallëtë, kjo më mirë së të shkelë hapën, se rëmë bëzutë, kjo njëri mirë është, njëri mirë nuk bënë zullëmë. Dhe, këshu kam sujëve qështu me në kërë së këna përë kështu? Dhe, qështu në ka dhonë emanet për e gamberi E këj kopë të bashkë me baban bo nësliman. E Omeri këthejet Amr i Banasit edhe dhe të thëtë një fjallë që për që të fjallë keqë i tërgime ka zovat. I thëtë Meta istabetum unese wakad valedetum ummahatum ehrara Thëtë kush javëdha këtë drejtë që njerët me i bo rabë e nënat i kanë lindur të lirë? Pi kati me bo rabë, a ky është i lindur pi nonës si të njejtë. Apo? që ka jeti maj mirë së kë? Që ka drejtsia. Që kjo është mëdësia rëmëve dëzote të barë këtë talëma. Nuk, nuk i qënë peshë pushtetja, asë karika, asë pasunia, asë kurgjë. Mirë, po, so për sa më so ma te për ngritën, më më dëzë të bëhen ato. Sa më te për kanë, më të afer të bëhen. Të ndaj dhe të, në rëzër, Allah Gjallewale njështë e di shumë i ka përshkru, do më rënë me kaliri i grurrit sa më i zbrazë që është ma kokën përjetë ka sa më i mbushur që është porulet ofën apo e ul kokën andajini sa më i dishum që është më shumë ul kokën sa ma i ësht, kokën. Mune, dionë, më i padishum që është e ngrit kokën kush e munë e çka diun e kështu më radhë fëm andajini kur e nje vetën e ti kush është ti një, një grushdhë çka je më tepër çka je më mirë se teatri që përcën kokën çka je më mirë sa ajë tjetër që ti më nën apo më nënçmuasa kët më për buzë doje robte Allahu t'kurëson me tokë e cin qet modest nuk e nejmon askënd nga modestia e tyre është se ata nuk synojnë më me udallimin e shka te atë veçantë pitjerë pabton nga modestia e tyre është se ata e pranojnë këshillën dhe të vërtetën për kujt do të që vjen kujt do të që vjen Kjo është nga më dësit e tjene. Andaj Allah është i ka, të ndronëzër nga fletë se ndikimi të këtë tjerët bëtë më tepër në mënyrë të heçtur se në mënyrë të zëshme. Ma shumë kanë thonë djetarët e herëshumë, për e tjene Hasen Elbasiur Rahimullah, ka thonë, më tepër ndikanë për të mirë, një njëri i mirë Me sillet e mira më tepër dikon që këy me sillet e mira duke heshtur tani mi njerz, së nimi njerz me fjalët e tyra, ndërsa me sillet e këçi jeta. Nimi njerëmu qume të fol, bën ja kështu, bën ja kështu, atë disa ata i kanë punë mës vet, shkelin vazhdimisht, e bëjnë këtë vazhdimisht 1000, 2000 u bë atë si u bën aty. Me kûn e mirë kërë që po thotë ti këshë po vet, apo me kûn qysh duhet ekse kry vet ama ku ne liu flet me sjellën e tij, me moralin e tij, kjo është më e mirë. Prandaj, nuk është gatisja e muslimanëve me ushty, kësh në kërkesa e muslimanëve me me u imponu ekse me radh, me sjellën e tij. Heshtja e tij tregon kush është ai aty. Ndaja e tij tregon kush është ai. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala flet për besimtar të njerëz të mirë, uh, e ledhinë ata të sledon, donë, kurt ecin mbi tokë E cilë, o i badur Rahman në lidhime më shumë alerti, hë una, ata qesim për to këtë qetë, qetë, ta shë modest pashtesime, po adhe të qetë, të tjerë nuk kanë dëmë për ty nëtë. Nuk kanë mundësi të nëzër në një njëri me, me kuptu besimin drejtë, edhe pas taj me i botë dëmë dikujtë, zë bënë kështo. Për gëmë beri sa o sëllëm, kur, si ka liu shokët e ti, Me i bodëmë dikut, ma dje, ma dje të në vëzërë, edhe në luftatë. Shukaj e për shambullë, së so luftatë jam boqatë historisatë. Lëjnë në luftatë jam boqatë historisatë, fëqit në vaja, shtetë e ndryshme e më përplasëmë. Rallëherë ka ndodhë që të bëhen beteja dhe lufta, më qenë një të të fundit bashkohore të lufta e pare, e dytë, e kështu më radhë, e të fundit të natë që ka ndodhë në Balkane, më rad, që të e kështu mështë këtë viktimat përfash me të luftës shumë më të të për se vet bo, vetë ështëarët. Shumë më të të për. Në gjdo luftë që jo bojë në qime të fundit, shikaj, ma shumë ka viktimat civil se ështëarë. E me kënë kanë luftuat ta. Me grajë, me fmi kanë luftuat ta. Shikaj pa shemë mëllë është. Sot vëramë në Bosnië, duqinë e sot mija apë të të të të të të të të të të të të të të të të <laughs> Groj pleq, se se në ميدan atje, ميدan e burrave atje, ku dolën atje, atje po luftosh atje. Mir po me zbrit në përspija. Kto se bën njëri i mirë. Pejgamberi saosan të vëzor. Plot 23 vjet ka qen konflikt në në fiset e dyshme arabe, me kurresh, me popullën e vet. Jan zhvilluar 20 lufta, që ata e kanë sulmuar. A dini së janë të vrarët në beteja të pejgamberin S.A.S. që i kanë gjithë historiant, kur ka lëftur pejgamberin S.A.S. Për 23 vjetë, nuk kalën 2.000 njerë, zëpëtë. Për më në? E dhe qëfar qëfar sulme, qëfar beteja që ka ka mbo? Apo, ka aqë. I ka thonë pejgamberin S.A.S. me një rast, mas i ka marë fund beteja, të më thonë, i ka gjithë, e ka gjithë me një ven e, të vërarë një dvjetërt më shumë, edhe është qëcu shumë. Në kush e ka po këtë? I thanë e ka po Haldi Bëmëllidi. Haldi Bëmëllidi kënë komandant i njërë, general njër, i njërë i asë i, i kohë, ka qenë strateg i njërë. Edhe ajë, normal, në rëthona të caktur me kush e di, e pegamërësëm kër e ka po akënë, qëfar ka po? Ka dhë, i ka qudu, ka dhë, oh, o Allah i madhë. O ne distancon unim larg kjo asaj çkabo halidi një njerëz tekvon ne Evrop udosat pastaj ka urnu ushtar te vet por flas per luzes por flas per situata normale qe kjo tanimos diskutohet ka thon peigamberi sa selam kur i kanis njerëz te mbrojt te pusulmojn se te nehat koken i kanis per mbrojtje i ka thon peigamberi sa selam la taqta shajara mos gaboni me pre dru pa nevoja ve mos ekpot dvi për luftë mund ze po, apo mos e prej veç, haj çka ështëu pse be prej apo. Ata që smarin pjesë në betejë, mos i prekni. Mos e ngusni grot, as mit, apo ata që janë të mbytur në faltore, në kishatyne ose kudo qofsh, mos hyni me i prekav. Që është ka luftë pejgamberi sasu. Nëse s'u kaçi luftë atij, s'u kaçi paqe atij. Ne mstimojmë në 0 orë apo. Do koshë damshëm apo. Sa të keni pa të rëzor, më thon ë në i parkë më bodhikon, ta këna syni një avdita. Për, mas një avdita, a, a i gjëndru të thyme, a dik të shkatrume, u kacavir dikush në ta, ka gjut dikush në ta. Për, a që kë ecija e qëtë e muslimanita? A që frecë muslimanit? A eci muslimanit tukë të gjubërla ka do koftë? E qëllë gjamin e kerit edhe qatë mërin për i kerit me gjutë atyja. A që kë ecija edhe me kjerë ecti? Apo? Edhe, edhe, edhe, edhe, ecija është edhe me kjerë, e cje e qmendur me kjerë. Sa dhe në komunikacion, du është një dhe do me i bo, zëtë ishola këthirë në shënë është e mirë. Pe njerëzët pa nëndërgjetëshmë komunikacion, në forma ndryshme që e rezikujnë. Kjo së është e cje muslimanit. Në kecë muslimani asë në komunikacion, si tërbum. Ka ras emergjent, që të shka për mënej, edhe, edhe, edhe, edhe e ka një farë, një farë, një farë dhe kufizimi. Në pas një ar E ma fale, ta fale, a stë fale, a duhet me fale që a këmë e bo. Pa e njërë të adimo së kvejët, maj së një gjallët mabë. E keshkym një familje, e keshkym një jetë e keshkyma. Pa ndaj, me e cëtë, me e cëtë, me e cëtë për tërmime, me e cëtë të monë që në kamësut për peganëberis o sëremonë. Edhe kurecë në komë, për e kurecë me kërë, që duhet që të e cëtë? E cëtë e cëlla të regonë kushje e të regon edukatën tonë, të regon maturinë tonë, gjitha këtu i kalëzën, me eqëja. Andaj, kjo është sija parë njerëzët mirë. O ibadur Rahman i ledini jem shuna alë lërdi, hauna, rapë të allahu të mirë, njerëzë të mirë ata që, eqësin të qetë në bitokë. Në formë ndryshme, edhe në komë kur të eqësin, edhe, edhe me kerë kur janë, me qëka do qëtë janë, janë të qetë, ata nuk eqësin me tërbimë, Ata nuk ecën me dimadhsi, ata nuk rrezikojnë kërkan. Prandaj kjo është e aq çesë. A ndodhin gabimisht, më ndodhë që kanë ndodhur kjo punë, po në esenc kujdesi është mbi të gjitha. Meqeni kujdesshum edhe ç kur delshin ndëruar vëlla musliman, jo po letë shihen gjurmët e udhëzimit të Allahut te ti, juveç në gjuhën tonë, po letë shihen gjurmët e këtij udhëzimi, ndikimin e kësaj feje në shumë aspekte të jetës tonë. Ngato në ecësjen tonë, qështë për ecësim në në, i qëtë, i qëtë hinë të shpija, i qëtë delë shpijishtë të të aqë, të të të të të të ndërëzër duhet të kejmë parasysh, dhe këja është të daftë me thonë në këtë pjesë të, kësaj legjatë para e parajgjimas, ka arru kohazanit, ndaj në kaj që për i dhofun, përsa të zotë ju ruhe dhe jeshtë problemet. Masar dhamme la Muhammedin wa la Ali, wa s'ilhamu s'ilhamu s'ilhamu s'ilham